193. Revelația lui Krishna La prima vedere poate părea paradoxal că opera literară care sugrăvește un împrincoșător război de exterminare și sfârșitul unui yuga constituie în același timp modelul exemplar al oricărei sinteze spirituale săvârșită de hinduism. Tendința concilierii contrariilor caracterizează gândirea indiană din epoca brahmanelor, dar importanța rezultatelor ei se poate vedea mai ales în Mahabharata. Esențialmente se poate spune că poemul propovăduiește echivalența vedantei a doctrinelor upanișadelor cu samtia și cu yoga, stabilește egalitatea celor trei căi, marga, reprezentate de activitatea rituală, cunoașterea metafizică și practica yoga, și se străduiește să justifice un anumit mod de existență în timp, altfel spus își asumă și valorizează istoricitatea condiției umane. Proclamă superioritatea unei a patra căi soteriologice devoția pentru Vișnu egal Krishna. Poemul prezintă samtia în fazele lor presistematice. Prima înseamnă adevărata cunoaștere. Tatva Inana sau cunoașterea sinelui. Atma Boda. Tatva Inana se scrie T-A-T-T-V-A -t -t spațiu J-N-A-N-A. -n -a. Atma Boda se scrie A-T-M-A-B-O-D-D-H-A. În această privință, Sankhya prelungește speculația Upanishadică. Yoga înseamnă orice activitate care duce sinele la Brahman și în același timp îi conferă numeroase puteri. Cel mai adesea această activitate echivalează cu ascetismul. Termenul yoga înseamnă câteodată metodă, uneori forță sau meditație. Cele două darsana sunt considerate echivalente. După Bhagavad Gita, numai spiritele mărginite opun Samkhya și Yoga, nu și înțelepții. Cine stăpânește una dintre ele dobândește roadele a mândurora. Samkhya și Yoga nu sunt decât una. Tot în Bhagavad Gita este riguros demonstrată omologia între cele trei căi soteriologice. Acest episod celebru debutează prin criza existențială a lui Arjuna și se sfârșește printr-o revelație exemplară privind condiția umană și căile de eliberare. Văzându-l deprimat din pricina bătăliei în care va fi obligat să-și ucidă prietenii și verii, Krishna îi dezvăluie lui Arjuna mișla cele de a-și îndeplini datoriile de Kshatra, fără să le s-a de karma. În mare, revelațiile lui Krishna tratează 1. Structura Universului 2. Modalitățile existentului 3. Căile de urmat spre a dobândi eliberarea finală. Dar Krishna are grijă să adauge că această Yoga antică, care este misterul suprem, nu este o inovație. El îl predase lui Viva Svat, care l-a revelat apoi lui Manu și Manu l-a transmis lui Ixvaku. Ixvaku se scrie i k și v a k u Prin această tradiție l-au cunoscut regii Râșii, dar cu timpul yoga a dispărut din lumea aceasta. Ori de câte ori ordinea știopătează, Krishna se manifestă pe sine, adică dezvălie într-un chip potrivit momentul istoric dat, această înțelepciune exemplară. Este doctrina lui Avatara. Cu alte cuvinte, dacă Bhagavad Gita se prezintă istoric ca o nouă sinteză spirituală, ea nu apare nouă decât în ochii noștri de ființe condiționată de timp și de istorie. Nota 5 acest lucru nu e lipsit de incidențe pentru oricare interpretare occidentală a spiritualității indiene, căci dacă este justificată reconstituirea istoriei doctrinelor și tehnicilor indiene, străduindu-se să precizeze inovațiile, dezvoltările și modificările lor succesive, nu trebuie uitat că, din punct de vedere al Indiei, contextul istoric al unei revelații nu are decât o dimensiune limitată, Apariția sau dispariția unei formule soteriologice pe planul istoriei nu poate să spună nimic în ceea ce privește originea sa. După tradiția indiană, atât de puternic reafirmată de Krishna, diversele momente istorice, care sunt în același timp momente ale devenirii cosmice, nu creează doctrina, ci doar scot la lumina zilei formule apropiate mesajului intemporal. Închei nota. S-ar putea spune că esența doctrinei revelată de Krishna e cuprinsă în această lapidară formulă Înțelegem mă și imită-mă, căci tot ceea ce el dezvoluie despre ființa sa apropie și despre comportamentul său, în istorie trebuie să-i slujească drept model exemplar lui Arjuna. Acesta găsește sensul vieții sale istorice și totodată dobândește liberarea înțelegând ce este Krishna și ce face el. De altfel, Krishna însuși insistă asupra valorii exemplare și soteriologice a modelului divin. Tot ceea ce face căpetenia, ceilalți fac la fel. Canonul pe care el îl ține, lumea îl urmează. Și adaugă referindu-se la sine însuși. Citez. Pentru mine, nu mai există nimic de înpăptuit în cele trei lumi și totuși continui să rămân în acțiune. Închei citatul. 3 Roman 23 Krișna se grăbește să dezvăluie semnificația profundă a acestei activități. Citez. Dacă nu aș fi întotdeauna neobosit în acțiune în toate părțile, oamenii mi-ar urma exemplul. Lumile ar înceta să existe dacă eu nu mi-aș îndeplini lucrarea. Aș fi cauza confuziei universale și aș duce la pierire ființele. Închei citatul. Trei roman 23-24 Ajuna trebuie prin urmare să urmeze comportarea lui Krishna, adică în primul rând să continue să acționeze pentru a nu contribui prin pasivitatea sa la confuzia universală. Dar ca să poată să acționeze în maniera lui Krishna, el trebuie să înțeleagă atât esența divinității, cât și modurile ei de manifestare. De aceea Krishna se revelează cunoscându-l pe Dumnezeu, omul cunoaște în același timp modelul pe care trebuie să-l urmeze. Ori Krishna începe prin a revela că ființa și non-ființa rezidă în el și că întreaga creație, de la zei până la minerale, descinde din el. El creează fără încetare lumea cu ajutorul pracrâtiei sale, dar această activitate continuă să îl înlănțuie. El nu este decât spectatorul propriei sale creații. Ori exact această valorizare, în aparență paradoxală a activității lui Carman, constituie învățătura capitală revelată de Krishna, Imitându-l pe Dumnezeu care creează și susține lumea fără să participe la ea, omul va învăța să facă acest lucru. Citez. Nu e de ajuns să te abții de la faptă pentru a te elibera de ea. Numai prin inacțiune nu atingi desăvârșirea. Închei citatul căci, citesc, fiecare este condamnat la acțiune. Închei citatul. 3 Roman 4-5 Chiar dacă omul se abține de la faptă în sensul strict al cuvântului, o întreagă activitate inconștientă produsă de cele trei gună continuă să-l înlănțuie de lume și să-l integreze în circuitul karmic. Condamnat la acțiune, căci acțiunea este superioară în acțiunii, omul trebuie să îndepinească faptele prescrise cu alte cuvinte datoriile, actele care îi incumbă în virtutea situației sale particulare. Legea proprie, svad karma, chiar și imperfectă este mai bună decât legea altuia, chiar de săvârșită, parad karma. Această activități specifice sunt condiționate de cele trei guna. Krishna repetă în nenumărate ocazii că gunele vin de la el, dar ele nu îl condiționează. Citez, nu eu sunt în ele, ele sunt în mine. Închei citatul, 7 roman, 12. Lecția care se degajă de aici e următoarea. Deși acceptă situația istorică creată de Gune și trebuie să o acceptă căci Gunele vin de la Krishna, și deși acționează conform nevoilor acestei situații, omul trebuie să refuze să-și valorizeze faptele sale și să acordă o valoare absolută condiției proprii.